ולא יצא לנצח משפט, כי רשע מכתיר את הצדיק, על כן יצא משפט מעוקל. ראו בגויים והביטו והיתמהו תמהו, כי פועל פועל בימיכם, לא תאמינו כי יסופר. כי הנני מקים את הקסדים, הגוי המר והנמהר,